— Хочеш, щоб твій син став бухгалтером? — гірко запитав містер Ді. — Щоб цілими днями длубався у цифрах, замість того, щоб займатися важливою роботою диявола? — Звісно, ні, — сказала дружина. — Але Борбас? — Знаю. Я сам почуваюсь убивцею. Якийсь час вони сиділи мовчки. Потім місіс Ді сказала... Може, дідусь міг би щось зробити? Він завжди любив хлопчика. «Мабуть», – задумливо промовив містер Ді, – «але чи варто його турбувати? Зрештою, старий уже три роки як мертвий». «Знаю», – сказала місіс Ді, розпускаючи неправильний вузол на плетиві. «Однак третього нам не дано. Або дідусь, або борбас». Містер Ді погодився. Звісно, неприємно порушувати спокій морту нового дідуся, але звертатися до Борбаса набагато гірше. Містер Ді негайно зробив необхідні приготування, щоб викликати свого покійного батька. Він змішав докупи бликоту, розмелений ріг однорога, боли голов, додав уламок драконового зуба і усе це помістив на килимі. «Де моя чарівна паличка?» – запитав він дружину. «Я поклала її в сумку до твоїх ключок для гольфа», – відповіла вона. Містер Діді став чарівну паличку і змахнув нею над сумішшю, Потім пробурмотів три слова «закляття вивільнення» і голосно назвав ім'я батька. Над Килимом одразу ж здійнявся струмінь диму. «Добрий вечір, діду сюди», – сказала місіс Ді. «Вибач, що турбуємо, тату», – почав Містер Ді. «Справа в тому, що мій син, твій онук, відмовляється стати чарівником. Він хоче бути рахівником». Струмінь диму затремтів, Потім розпрямився і набрав форми знаку старої мови. «Так», – відповів Містер Ді. «Ми намагалися його переконати, але він впертий хлопець». Дим знову затримтів і склався в інший знак «Гадаю, це найкраще», – погодився містер Ді «Якщо налякати його до смерті, він раз і назавжди забуде про свої бухгалтерські вигадки Це жорстоко, але краще, ніж Борбас Струмінь диму кивнув і попрямував до кімнати хлопчика Містер і місіс Ді сіли на дивані Двері до кімнати Мортона відчинилися, наче від протягу. І з тріском зачинилися. Мортон підвів погляд, насупився і знову схилився над книгами. Дим набрав форми крилатого лева з хвостом акуле. Страховисько загрозливо заривло, ощеришило ікла і приготувалося до стрибка. Мортон поглянув на нього. Підвів брову і почав записувати до зошита колонку цифр. Лев перетворився на триголового дракона, від якого огидно тхнуло кров'ю. Викидаючи язики полум'я, він рушив на хлопчика. Мортон закінчив додавати, перевірив результати на рахівниці і поглянув на дракона. З несамовитим леметом, Дракон перетворився на гігантського кажана. Він закружляв довкола голови хлопчика, стогнучий, видаючи пронизливі та невиразні звуки. Мортон посміхнувся і знов перевів погляд на книги. Містер Ді не витримав. «Чорт, забирай!» – вигукнув він. «Ти не злякався?» «А чого мені лякатися?» – здивувався Мортон. «Це ж дідусь!» Кажан розчинився в повітрі, а на його місці утворився струмінь диму. Він сумно кивнув містерові Ді, вклонився місіс Ді і зник. «До побачення, дідусю, попрощався Муртону. Потім устав і зачинив двері до своєї кімнати. «Так і є», – сказав містер Ді. «Хлопець страшенно самовпевнений». «Доведеться кликати Борбаса!» «Ні!» – запротестувала дружина «А що ти пропонуєш?» «Не знаю!» – промовила місіс Ді, ледь не плачучи «А тобі відомо, що Борбас робить з дітьми? Після зустрічі з ним вони стають не схожими на себе» Обличчя містера Ді було тверде, мов граніт «Я знаю, але нічого не вдієш». «Він ще такий малий», – благала дружина. «Це така травма для дитини». «Що ж, застосуємо для лікування всі засоби сучасної медицини», – заспокійливо мовив містер Ді. «Знайдемо найкращого психоаналітика, грошей не пошкодуємо. Хлопчик повинен бути чарівником». «Тоді починай», – сказала місіс Ді не приховуючи сліз, «Але, будь ласка, не змушуй мене допомагати тобі!» «Усі жінки однакові», – подумав містер Ді. «Коли треба виявити твердість, перетворюються на жиле». З важким серцем він почав приготування для виклику Борбаса. Демона дітей. Спершу довелося ретельно накреслити пентаграму довкола 12 кутної зірки в яку була всипана нескінченна спіраль. Далі настала черга трав та екстрактів, дуже дорогих, але необхідних. Залишилося лише накреслити захисне закляття, щоб борбас не міг вирватися на волю і знищити всіх. Потім трьома краплями крові гіпогрифа. Де у нас кров гіпогрифа? Роздратовано запитав містер Ді, порпаючись у серванті. «На кухні, у пляшці з-під аспірину», – відповіла місіс Ді, витираючи сльози. Нарешті усе було готове. Містер Ді запалив чорні свічки і вимовив слова звільнення від оков. У кімнаті одразу стало дуже спекотно. Лишилося тільки назвати ім'я. «Мортоне», – покликав містер Ді. «Ходино сюди!» Мортон відчинив двері і вийшов з кімнати, міцно стискаючи в руках одну зі своїх бухгалтерських книг. Він видавався зовсім маленьким і таким беззахисним. «Мортоне, зараз я прикличу демона дітей. Не змушуй мене цього робити, синку!» Хлопчик сполотнів і притулився до дверей, але вперто замотав головою. «Що ж, гаразд!» – промовив містер Ді. «Борбасе!» – пролунав гуркіт грому. Війнуло жаром, і з'явився Борбас. Головою підпираючи стелю, він зловісно посміхався. а <смех> заревів демон громовим голосом. «Маленький хлопчик!» Мортон розкрив рот. Щелепа його відвисла. Очі викотилися з орбіт. «Неслухняний маленький хлопчик!» – промовив Борбас. Зареготав і рушив уперед. За кожним його крюком здригався весь будинок. «Прожени його!» – вигукнула місіс Ді. «Не можу!» Зривистим голосом промовив її чоловік. «Поки він не зробить свою справу, це неможливо!» Демон простягнув величезні лапи до Мортона. Але хлопчик швидко розкрив книгу. «Врятуй мене!» – закричав він. Тієї ж миті в кімнаті з'явився високий, страшенно худий дідуган. З голови до п'ят вкритий чорнильними плямами і бухгалтерськими звітами. Його очі зяли двома порожніми нулями. Зікопий корил. промовив Борбас, повертаючись до незнайомця. Однак худий дідуган зареготав і сказав. Контракт, укладений з вищими силами, може бути не тільки оскаржений, а й анульований як недійсний. Демона відкинуло назад. Падаючи, він зламав стілець. Борбас зіп'явся на ноги. Від люті його шкіра набула буряково-червоного відтінку. Промовив головне демонічне закляття. врат гад Але худий дідуган затулив собою хлопчика і вигукнув слова «анулювання». Завершення! Анулювання, припинення, відмова, скасування й смерть! Борбас жалібно заскиглив, позаткував, намацуючи у просторі вихід. Стрибнув туди і зник. Високий худий дідуган повернувся до містера Місіс Ді, які забилися у кут вітальні, і промовив. «Знайте, що я бухгалтер!» Знаєте також, що це дитя підписало зі мною договір, ставши моїм учним і служником. У свою чергу, крім послуг, які я бухгалтер надаватиму, зобов'язуюся навчити його проклинати душі шляхом заманювання їх у підступну мережу цифр, форм, позовів та репрасалій. Ось подивіться! «Моє тавро на ньому!» Бухгалтер підняв праву руку Мортона і продемонстрував чорнильну пляму на середньому пальці. Потім він повернувся до хлопчика і сказав лагідним голосом, «Завтра, дитино, ми розглянемо деякі аспекти теми ухилення від прибуткового податку як шлях до прокляття». «Так, сер. радісно вигукнув Мортон. Наостанок, сурово поглянувши на родину Ді, бухгалтер розтанув у повітря. Запала тиша. Потім містер Ді обернувся до дружини і сказав. «Що ж, коли хлопець так хоче бути бухгалтером, то особисто я йому не заважатиму».